Susan zavrávorala ku předu. Ze zatý trčel kůl z bílého dubu, kolem se valila černá krev. Sem Haven do ní brutálně zarazil další kůl. Susan klesla na kolena paralyzovaná. Nech je na pokoji! Ustoupil o krok, zvedl nohu a kopnutím kolík prorazil skrz. Susan! Zaryčel hraj a přeskočil Julii i mě. Je konec, reji, zavolal na něj sem, když vytáhl svůj bový nůž. Zvrátil Susan hlavu na záda, přitiskl čepel ke krku. Rej do sema narazil, oba se odkutáleli po zemi. Běžel jsem za nimi. Rej vstal první. Jeho tělo se kroutilo, svaly se natahovaly na upíří kostře, s konečkou prstů vyrazily kostěné spáry. Táhni od mojí ženy! Ray udeřil s nadpřirozenou silou. Zvedající se sem zachrčel, když mu kostěné spáry projeli zbrojí, úder ho odhodil do vzduchu. Upír zaváhal, podíval se na bývalého přítele, pak na krev odkapávající z jeho ruky. Tahle mě vážně mrzí, semé! Ray se sklonil, chytil kůl v siuzaněných zádech a vytrhl ho. S výkřikem jsem zasekl kukry do rejova zátilku. Čepel zasáhla, otřes mi projel celou paží. Ostří se před zastavením prořízlo skoro celým krkem. Z rány pomalu vytékala černá tekutina. Rej chvíli jen stál, jeho upíří rysy měkly, vracel se do zdánlivé normality. Slabě se usmál. Dobrá rána, hochu! Protáhl jsem čopel zbytkem cesty až k hrdlu. Rejová hlava spadla z ramen a odkutálela se pryč. Tělo dopadlo o vteřinu později. Rej! Hey! Zaječela Susan. Co si ta udělal? Stála za mnou, díra v hrudi se uzavírala, ale její spodní čelist stále tvořila jen bílá kost. Udělala krok ku předu. Co si to udělal? Zatočil jsem nožem a připravil se na její útok. Svoji práci. Můj tchán byl mrtvý. Rejovo maso měklo měnilo se ve slis a odkapávalo z kostí. Konečně se mu mohl udělat laskavost, které se mu mělo dostat už loni v létě. Susan zaváhala, podívala se na mrtvého manžela, pak se její rudé oči upřely na mě. Tak teď a pravdu suřím. Táta je volný, mami, řekla Julie, když do svojí pušky zarazila nový zásobník. Ze všech směrů se blížila světla baterek a výkřiky lovců. Julie trhla za nabíjecí páku. Tady jsi skončila! Ne, ještě ne! Susan se sklonila, aby sebrala artefakt, ale Julie na kulka jiho ho vystřelila z dlaně. Susan zavrčela. Takže tak! Léto bude! Julie pečlivě zamířila. Jo, asi jo. Kulka ničím neprošla. Sjuzanino zakrvácené oblečení spadlo na zem, přes zničený hřbitov se valila hustá šedá mlha. Během pár vteřin se smísila s okolním oparem a zmizela z dohledu. Jsi v pořádku? zeptala se Julie. Jsem v pohodě, zkontroluj má. Rozložitý lovec seděl, tiskl si dlaně k boku. Přidřepl jsem k němu. Semé, jsi v pohodě. E, ne. Odtáhl ruce. Přes rozervaný kevlar jsem viděl do jeho hrudní dutiny. Rej zoufale se snažící ochránit svou ženu, vložil do úderu tolik síly, že prošel skrz zbroj. Sem se divoce rozkašlal, zmržího kníru mu kapala krev. Kurva! co bolí, doktor, zaječel jsem z plných plic. Julie mluvila do vysílačky, zoufale scháněla orkskou léčitelku. Otevřel jsem brašnu s první pomocí a vytáhl obvazy. Roztrhl jsem obal a přimáčkl je na ránu. Téměř okamžitě nasákli k nepotřebě. Musíme si lehnout, Zasípal jsem. Přetiskl se mu ruku na záda a opatrně ho uložil. My vyhráli své. Jasně, že jo, chlapé. Julie k němu přiklekla na druhé straně. Posvítila baterkou na zranění. U píří z do něj vyrili čtyři hrozivé rány. Valila se z nich krev. Překvapovalo mě, že je stále přivědomí. Julie se na mě podívala v očích strašlivou pravdu. Drž se seme, mé, je na cestě. Semova silná ruka chytila tu moji. Co je v pořádku, děcka. Schromažďovali se kolem nás další lovci. Pár federálů našlo agenta Frankse a schánělo se po nosítkách. Sem ne, vykřikla Holly, když nás uviděla. Podíval jsem se na schromážděné lovce. Nikdo z nás nemohl nic dělat. Sema by takhle mohli zranit přímo na pohotovosti v nemocnici a stejně by neměl šanci. Holy zoufale stříhala a stahovala zbytky Semovi zbroje. V žádném případě nemohla krvácení zastavit včas. Měl jsem vědět, že to bude rej. Vždycky to byl kretén. Sem zavřel oči, dýchal rychle a trhaně, ale... Vycvičil jsem vás. Dobře, děcka, kde je? Majlo? přímo tady, křičel malý lovec a sprintoval k nám. Semé, ne! Majlo si dřepl vedle mě. Co se stalo? Semovi oči se otevřely. Nic vážnýho. poslouchej, bráho, já. Pak zemřel. Jeho velké srdce prostě přestalo být. Ruka svírající moji dlaně náhle povolila, prostě jen tak. Seme! zeptal se Majlo. Seme! Všichni jsme mlčeli. Nakonec se rozechvělý Majlo natáhl a zavřel se mu hej oči. Kapitola 22. Z Márnice se stalo naše provizorní velitelství, zatímco jsme se přeskupovali a plánovali co dál. Majers své muže přes portál nenásledoval, ale zůstal v kontaktu. S Franksem mimo připadlo velení na Áršra. Hubený muž chodil sem a tam v kapli Márnice a vzrušeně mluvil do satelitního telefonu. Ne, pane, opravdu nevidím žádný způsob, jak tohle zakrýt. Nelze, je asi dvacet pater vysoký. Agence se naklonil k oknu. Až vyjde slunce, městečko pod námi obří mimozemský strom určitě uvidí. Tohle byla nejhorší noční můra tajné služby. Archer pokyvoval hlavou, jak mu Majers posílal instrukce. Ano, pane, jdu na to. Zaklapl telefon a začal ječet rozkazy. Jors kontaktuj britskou M14. Mají kancelář v Aucklandu. Musí to město evakuovat ještě před tu světem. Ať si něco vymyslí, Anthrax mor nebo tak něco. Sakra, já nevím, možná vsteklinu ovcí. Stál jsem ve dveřích a čekal. Auckland, my jsme na Novém Zélandu. To by vysvětlovalo, proč moje hodinky ukazují alabamské poledne, zatímco venku se teprve blížilo svítání. To a na jaro nezvykle silný chlad. Aršer se na mě podíval. Co? Mám práci. Jo, když to dělá Majers, musí to vypadat snad něco. Udržovat všechny ty lži a tak. Ten chlap na to má dár. Aršer se zamračil, čekal. Jen jsem přemýšlel, jestli Franks je v pořádku. Konec konců jsme spolu odpálili Boha. Tomu už se říká chlapské pouto. Aršer se skutečně usmál. Vážně nebyl tak špatný. Franks bude v pohodě. K jeho zabití by bylo zapotřebí víc než jen vytržená páteř. Asi si ani nevezme zdravotní dovolenou. Poví mu, že se zptal. Díky. Otočil jsem se k odchodu. Hej, Pite, zastavil mě najednou, vypadal nejistě. Jen abys věděl, chlape, já jen dělal svoji práci. Já o Teresovi nevěděl. Já se tě vážně jen snažil chránit. Jednou jsem kývnul a pak nechal mladého federála jeho kontrole škod. Federálové si zabrali pohodlnou čekárnu a nechali lovcům mokrou a částečně spálenou kapli. Naši lidé se přesunuli dovnitř, aby se postarali o zraněné a zkontrolovali si vybavení. Panovala tu chaotická a zasmušilá nálada. Julie seděla na jedné lavici, zabalená do vlněné deky. S tmavými kruhy pod očima vypadala strhaně. Unaveně se usmála, když mě uviděla. Sesunul jsem se vedle ní. Právě jsem dostala nějaký dobrý zprávy. Nejd bude v pohodě. Zlomil si nohu, jak spadl do té díry a pořádně se praštil do hlavy, ale podle Gretchen si nemusíme dělat starosti. No dobrá věc, že jsou všichni šeklfordové tak tvrdohlaví. Nezasmála se. Ještě se mu o tátovi neřekla. Aha, jasný. Tohle bude těžký. S jeho smrtí se bude muset vyrovnávat už po druhé, ale tentokrát to bude definitivní. Našli už federálové artefakt. Julie se kousla dortu. rtu. Vypadala zamišleně. Ne, nebo o tom nevím. No, až se tak stane, tak ať ho radši strčí někam, kde už ho nikdo nenajde. Ta věc je příliš nebezpečná. Hnusí se mi představe, že ho vůbec máj, protože by ho časem mohl zase někdo použít. Ještě něco. Je to vlastně neuvěřitelný, ale máme tunu zraněných, spoustu postřelených a jeden nováček přišel o chodidlo, ale úmrtí jen jedno. Federálové ztratili dva piloty, ale zbylí dva to přežili. Co s V pohodě. Povedlo se mu posadit haň na správnou stranu. Dost dobrý bez ocasního rotoru. Lehčí zranění u orkských střelců, ale to je všechno. Skypy si dokonce myslí, že by se dal opravit, když si ho odvezeme domů. Jsme na Novém Zélandě, poukázal jsem. Přikývla. Zkontrolovali jsme GPS hned, jak jsme prošli portálem. Mimochodem, ukázala na mou zbroj, máš nášivku vzhůru nohama. Měla pravdu, přilepil jsem si ji obráceně, když se mi strhnul z se. Měl jsem v tu chvíli trochu napilno. Vidíš to taky? Vzhůru nohama vypadá jako tučňák. Plave si na tobě. Nikdy dřív jsem si toho nevšimla. Dorazil Milo a posadil se vedle mě. Vypadal ještě hůř než Julie. On a sem byli přátelé, co se Milo jako osyřelý teenager přidal k lovcům monster. Zatím se držel, ale to jen díky tomu, že měl spoustu práce. Zkontroloval jsem si to. Z magického hola je tost. Půlka ho požár trčí pod tím pitomým stromem, takže si nemyslím, že ho ještě někdy zprovozním. Stejně nemám ochranný kámen, který by mu dodal šťávu. Jak si to vlastně dokázal? Pár chytrých lidí, zabijácký termín a mutant, co znal vynálezcovu práci. Esmeralda zjistila, jak ho znovu zapnou. a mě napadlo, proč bychom ho nemohli vplést do pár desítek metrů dlouhýho lana a prohnat skrz několik útočných vrtulníků. Připadalo mi to jako rozumný využití magické teleportační věcičky. Pak jsme chtěli skrz poslat dobrovolníky, ale ukázalo se, že to jsou úplně všichni, kdo tou dobou neleželi na maroce. No, lidi, zachránili jste mi život. Nikdy vám to nezapomenu. Nikdy nezapomeň na sema. Majlo potáhl a vysmrkal se do kapesníku. Sakra, musím být alergický na tučňáky nebo něco, úplně mě to ničí. No, když mě omluvíte, měl bych jít zařizovat náš transport. Předpokládám, že většina z nás se s cestovním pasem neobtěžovala. Majlo odešel pryč. Upravil jsem si nášivku. Jsou na Novém Zélandě tučňáci, zeptal jsem se. Julie Jen pokrčila rameny. Britská nadpřirozená služba, známější jako BNS, Spolupracovala s americkým úřadem pro kontrolu Monster ministerstva vnitřní bezpečnosti a byla dostatečně vděčná, že se postarala i o odvoz víc než čtyřicítky divných lovců Monster, kteří uvízli v Pukerua Bay na Novém Zélandě. Řekl bych, že nás spíš chtěli vypakovat, jak se jim situace na místě rychle vymykala z rukou. Malé městečko se nepodařilo evakuovat včas, a místní stihli pořídit několik fotek masivního armunepu, dokonce i natočili jedno video mobilním telefonem a všechno to skončilo na internetu. Lidi vyšilovali. Federálové se snažili vymyslet uvěřitelnou krycí historku. To není můj problém. Skippy odmítal odjet, dokud mu Archer neslíbil, že nechá Hainda zabalit a poslat zpátky do Alabamy. Netušil jsem, jestli Majers nechá podřízeného slib dodržet, ale jestli ne, org by se ho asi vydal ulovit a to by nebylo nic pěkného. Ten vrtulník byl jako skipyho dítě. Seděl jsem v biznis třídě transpacifického letu, když mi přišel hovor. Můj mobil pořád ležel na dně řeky Alabama, takže se Earl musel dovolat na Julian. Probudila mě dloubnutím do žeber a předala mi ho, porušila tím hromadu předpisů o zákazu telefonování za letu. Dokázal si to, řekl Earl. Jakmile se přerušilo spojení se svrchovaným pánem Hruzy, Hroky prohlásil, že končí a mizí domů. Hroky? Znáš ho? Hrok hasne vrát, požírat světu a podobný keci. Užili jsme si spoustu zábavy, tak už si říkáme křesním. Myslím, že ho překvapilo zjištění, že jsem o dostuší, než si zpočátku myslel. Ničeho jsem se nevzdal bez pořádného boje. Nějaký trvalý poškození. Earl mlčel tak dlouho, až jsem si myslel, že vypadlo spojení. Na, no, a pár věcí jsem přišel. Víc to neupřesnil. Vzpomněl jsem si na příšerný Carlosův osud a byl rád, že jsem svého přítele ušetřil stejného utrpení. Díky, Auvené. Díky za všechno. Se semem mě to mrzí. Kdybych nepustil Susan? Nemusí. Sit transit Gloria Mundi. Sam Haven byl hrdina a jeden z nejlepších přátel, co jsem kdy měl. Zemřel stejně jako žil, Zatraceně statečnej, když někomu zachraňoval život a dělal svoji práci. Přesně tak by si to přál. Brzy se uvidíme, Erle. Den po našem návratu si mě povolali do jedné z federálních budov v Montgomery. Měl jsem přijít sám. Nebyla to žádost. U PKM měl očividně pár otázek ohledně posledních několika dní, na které chtěli znát odpovědi. Oblékl jsem si svůj jediný oblek, který jsem si obvykle schovával na pohřby a svatby. Stále tu byla velká pravděpodobnost, že mě potrestají za pár věcí, kterých jsem se dopustil. Také tu byla mnohem menší možnost, že mě co by nepohodlného recidivistu nechají zmizet. Ale žaludek mi tvrdil, že se tak nestane. Kdyby se mě vláda někdy rozhodla odklidit, věděl jsem, že by prostě poslali Frankse. Myers si po dobu svého pobytu v Montgomery zabral kancelář nedaleko soudní budovy. Když jsem vystoupil z výtahu, recepčními ukázal správný směr. Před kanceláří stála jediná židle a na té seděl nervózní Grant Jefferson. Zastavil jsem se, čekal. Vstal, upravil si oblek, který byl mnohem hezčí než ten můj. Vypadal trochu nervózně, což bylo pochopitelné i navzdory skutečnosti, že ve vstupní hale byl kovů. Chtěl jsem si s tebou před tvojí schůzkou promluvit. Čekal jsem. Vážně jsem neměl nic, co bych mu chtěl říct. Ale on si očividně potřeboval od něčeho ulevit. Když se mě ptal, proč jsem se vrátil, tak jsem ti nelhal. Nereagoval jsem, proto váhavě pokračoval. Připadalo mi to jako selhání. Nesnášel jsem to vědomí, co je tam venku a že si připadám jako zbabělec, že s tím nic nedělám. Byl jsem zahořklej. Měl jsem pocit, že se na mě lovci monster vykašlali. Když za mnou Majers přišel, viděl jsem v tom šanci, jak vše napravit. Mohl jsem chránit lidi, sloužit svoji zemi. Viděl jsem způsob, jak něco opravdu změnit. Změnit? jet pravdu a zabíjet lidi, co moc mluví? A namlouvat si při tom, že je hrdina? Proč mi to říkáš? Zavrtěl hlavou. Já, já vlastně nevím. Jen jsem si myslel, že bys to mohl pochopit. Skončil si. Natáhl ruku k potřesení. Jen jsem se na čekající dlaň podíval. To dřív zamrzne peklo, než přijmu jeho pseudoomluvu. Nakonec konci nejistě svěsil u boku. Takže nic. Protáhl se kolem mě a rychle prošel chodbou. Jeho kroky se rozléhaly na žulové dlažbě. Položil jsem ruku na kliku. Grend se zarazil a otočil. Poslední věc, pite. Čekal jsem. Chovej se k ní dobře. Zaslouží si to nejlepší. S tím odešel. Agent Myers na mě čekal na druhé straně stolu. Před ním ležela otevřená složka s mým jménem. Prsty měl sepnuté do střížky a lokty opřené o desku. Levný oblek měl zmuchlaný, klidně bych se vsadil, že toho za poslední dny moc nenaspal. Sedni si! Přitáhl jsem se židli. Přešel hned k věci. Nekromant je po smrti. Jeho plán použít Ardmuneb jako zbraň selhal. Všechny naše informace naznačují, že dočasnost se bez něj hroutí. Je tu pár soudržných odštěpených skupin a jedna mladá žena se prohlašuje jeho nástupkyní, jeho dceralu Synda. Správně, ale my je najdeme dřív, než bude moc způsobit větší potíže, takže stav si hlavu nelám. Já bych si s sednou s jednou rukou a roztříštěnou organizací větší starosti nedělal. Proto jsem tě sem nezavalal. Zvedl vrchní stránku mé složky. Během posledního týdne si ohrožoval mé agenty smrtící zbraní, odmítal spolupracovat při federálním vyšetřování, lhal vyšetřovatelům a mařil probíhající operaci. To jsou velice vážná obvinění. Ho taky jsem zabil jednoho vašeho agenta granátometem, připomenul jsem, což by mi mělo přinést pár bonusových bodů, nemluvě o tom, že jsme s Franksem odpálili samotného svrchovaného pána Hruzy. Toho jsem si věděl. A agent Franks bude náležitě pokárán. Neměl povolení vstoupit do jiného vesmíru nebo napadnout neznámou entitu. Pod výbor kongresu to však klasifikoval jako sebeobranu proto agente Franksovi ukončení nehrazí. Myslel tím vyhazov nebo rozebrání? Ty víš, že jsou to naprostý keci, že jo? Majer klidně pokračoval. Ještě znepokojivější je to, že přede mnou máš tajemství. Mám důkazy, že ovládáš parapsychické schopnosti. Asi jediná známá osoba v historii, která přežila kousnutí zombí. O to není možný, Okomentoval jsem to bezbarvým hlasem. Pravdě, souhlasil Majers, protože to by také znamenalo, že tvá existence je problémem národní bezpečnosti. Nic jsem neříkal. Pokud mě chtěl Majers nechat zmizet, prostředky k tomu měl. Ale já o přesnosti této zprávy pochybuju. Řekl a zamával na mě papírem. Proč? protože ta samá zpráva tvrdí, že stínový lord dočasnosti byl ve skutečnosti muž jménem Martin Hood, který zemřel už před mnoha lety. Víš, já Martina Hooda náhodou znal, vlastně jsme byli dobří přátelé a nerad bych se díval, jak jeho jméno vláčí bahnem. Přikývl jsem. A taky by to zpochybnilo úsudek pro ředitele úřadu pro kontrolu Monster, kdyby se ukázalo, že jeden z jeho nejlepších přátel byl hlavou smrtícího kultu. Majers se bál, že by se jeho spojení s hůdem mohlo vrátit a pronásledovat ho. Pokud mohl hůd přijít s nabídkou spolupráce i za Majersem, jako to udělal s Karlosem. ta možnost tu nepochybně existovala. Byli to nejlepší přátelé. Věděl Majers o šílenostech, do kterých se hud zapletl. Věděl o knize Hudova otce. Věděl to, ale i tak přítele bránil. Musel jsem to zjistit. Můžu tu zprávu vidět. Majers se ke mně natáhl, ale já se místo papíru dotkl jeho ruky. Tentokrát jsem svou schopnost použil snadno. Ta vzpomínka přeci jen plavala hned na povrchu, nadnášená pohřbenou vinou agenta Majerse. Ray Shekelford zuřil. Jeho tvář dostala od stín rudé, který si obvykle schovával pro chvíle, kdy motorovou pilou rozřezával monstra Vstekle narazil obtloustlého lovce na zeď. Satraceně, Marty! Na co jste hajslo myslel? Říkal jsem ti, ať už si s těma věcma nezahráváš. Ray byl takový hromotluk, že se Mártyho nohy houpaly několik centimetrů nad zemí. Ani si neuvědomoval, že ho drží ve vzduchu. Ale menší lovec se zastrašit nenechal. Ty to nechápeš? Já na to přišel. Naučil jsem se jazyk knihy. Přečetl jsem celou skiatanatou. Umím vládat mrtví. To, co teď umím, nemá hranic. Hud sípal, snažil se popadnout dech, zatímco ho dvě masité ruce držely pod krkem. Za zády měl stěnu s rodinnými portréty Shacklefordů. Rodinné panství bylo plné lovců, ale tuhle místnost měli jen pro sebe. Ty oživuješ samby, ty idioté! A Carlos to zjistil. Až se ráno Edel zbudí, bude to vědět taky. Rejho ho pustil a chrchlající mártise se sunul na zem. Nechal jsem tě přeložit, aby ses už neplet do magických věcí, co máme v archivu. Neměl jsi s tam sebou odnést tu nejhorší knihu ze všech. Byla to moje kniha, co jsem si vzal. Ocekl Marty. Patřila mému otci a předtím i je tomu jeho. Nepřipadalo ti to jako špatný nápad, když jsem to sama tam použil, abych nám vydělal miliony v odměnách. Hry od po poodstoupil, mnul si tvář. Co budeme dělat? Ví, Carlos, že ti s tím výzkumem někdo pomáhal? Jasně, že ne, už klíbil se Marty. Myslíš si, že jsem úplně blbej? Teď trochu uber na hlase, jinak se o nás dozví celý dům? Já to zvládnu. Povím Erlovi, že jsem to celý udělal sám. Vezmu to na sebe. Co mi udělá? Zabije mě? Odfrkl si Marty. Přesně tak, vyštěkl Ray. Moj táta a děda jsou spoustu věcí, ale hlavně jsou staromodní a mají zásady. Nebudou tolerovat lovce, co používá černou magii. Jednou to tady budu mít na povel já a pak se všechno změní. My všichni víme, že tyhle věci se dají ovládnout a použít na dobrou věc, ale do té doby musíme držet jazyk za zuby. V Martyho tlustém obličeji se rozšířil úsměv. Žádný strach, kamaráde. Já se o to postarám. Jestli něco umím, tak udržet tajemství. Nikdo se nikdy nedozví, kdo mi pomáhal. Tak by to sakra mělo být. Zavrčel Ray a dloubnul ho prstem do hrudi. Dneska jsme skončili. Ráno všechno vysypeš a budeš Erla prosit o odpuštění. Budeš si sypat popel na hlavu. Erl tě asi vyhodí, ale na druhou stranu tě nesežere a pořád je to lepší, než jít do basy. Že jo, majersy? Souhlas, řekl jsem, promluvil jsem poprvé. Nenáviděl jsem se za to, že jsem se do toho nechal zatáhnout. Byla to blbost hrát si se zlem ve jménu vyššího dobra a můj nejlepší přítel zašel příliš daleko. Byli jsme hlupáci, ale já věděl, jak udržet tajemství. Uplynula jen vteřina. Lepšil jsem se. Chvíli jsem studoval Majersovu tvář. Pořád vypadal jako učitel angličtiny ze střední, vůbec ne jako prozatímní ředitel přísně tajné vládní agentury, která chránila spojené státy před nadpřirozenými hrozbami. Bylo snadné ho podcenit, ale já věděl, proč svou práci vykonává tak zarputile. Majers hledal vykoupení. To by ti zničilo kariéru, kdyby se ukázalo, že tvůj nejlepší kámoš oživoval zombie a studoval nejtemnější tajemství. Pár našich dobrých kongresmenů by možná mohlo přijít se šíleným nápadem, že si do toho nějak zapletený i ty. Myers se nervózně usmál. E, ano, není třeba zatěžovat pod výbor s takovými nesmyslnými tvrzeními. Myslím, že by bylo v zájmu nás všech, aby tahle pochybná zpráva plná chyb nikdy nespatřila světlo světa. Co si myslíš ty? Martin Hood zemřel v roce 1986. Incident s vlkodlakem. A auven zastava pit je jen průměrný nejchláp, Žádný magický dary nebo jiný absurdity. Majers přikývl. To zní fér. Úhledně naskládal papíry zpátky do složky a pak je celou nadspal do skartovačky vedle stolu. Oba jsme čekali, až přestane vrčet. Když je to teď za námi, upřímně doufám, že už spolu nikdy pracovat nebudeme. Vlastně by bylo sakra lepší, kdyby se tvoje jméno na mém stole už nikdy neobjevilo. Měl by se zdržet normálních monstér. Vypadá to, že pokaždé, když dostanu případ, C, skoro nemožný kryt, zahrnuje to tebe. Žádné celý svět měnící záležitosti. Cestování časem, portály ke starobilým nebo obří superstromy. Rozumíme si? No, samozřejmě, agent Majersi. Vstal jsem. Vyprovodím se sám. Pohřeb jsme uspořádali o tři dny později. Špinavá, ale nezbytná práce proběhla okamžitě, takže tohle bylo víc pro živé než pro mrtvé. Během útoku na základu jsme přišli o velitele týmu Adama Williamse a tři nováčky, Drew a Fostera, Williama Tenra a Johna Newtona. Sejma Rogera Havena jsme ztratili pod větvemi stromu a také jsme uctili oběť Carlose Alhambry. Schromáždili se všichni. V lese u základny se nacházel malý hřbitov, nyní plný lidí. Tady se pohřbívali jen ti lovci, co si tu spočinout přáli. Většina šla na kremaci a jejich urna se pak s vymyšlenou krycí historkou vracela rodinám. Bylo to smutné, ale tak už to chodilo. Skutečně se tu dnes vlastně pohřbívala jen jedna osoba a tou byl sem, protože jeho jedinou rodinou byly ostatní lovci. Rakev zůstala zavřená, neboť jsme mu předtím čistě odřízli hlavu. To nakonec čekalo nás všechny. Před dírou na zemi stálo malé pódium. Mila Andersna požádali, aby pronesl pár slov. Malý muž vypadal před davem hrozně nejistě, celou dobu se nervózně rozhlížel kolem. Oblečený byl ve svém nejlepším fialovém obleku a pečlivě si spletl plnovouz. Orkský kmen mrtvé pohřběl na vlastním soukromém obřadu, ale tři zasmušilí zástupci se k nám připojili. Skippy, Gretchen a Edward se drželi zpátky. Mezi tolika lidmi se necítili dobře, ale měli pocit, že je potřeba ukázat své spojení s adoptivním kmenem. Ti lidé trpěli kvůli přátelství s námi a mě to připadalo jako moje chyba. Oni to tak však neviděli. Orkové mě přivítali jako hrdinu, co pomstil jejich vesnici. Na Grétchen udělalo velký dojem, že jsem Julie před svatební nocí daroval ten největší možný dar a upozornila novomanželku, že mi teď musí porodit mnoho synů válečníků. S ohledem na to, jak velký starobilý byl, to Grétchen odhadovala na tři tucty. Stál tu každý lovec, který zrovna nebyl v nemocnici. A přikulhalo jsem i pár těch, co by tam být měli. Moje rodina se kvůli tomu zdržela. mohli odjet už dřív. Dočasnost byla zničena její členové rozprášení, velitel a pán mrtvý. Ale můj otec trval na tom, že se zúčastní. Konec konců to byl muž, který obětování se rozuměl. Stále jsem s ním nedokázal mluvit o jeho snu a odmítal jsem přijmout jeho dopis. Ano, byl jsem zvědavý, ale ať se propadnu, jestli dovolím své zvědavosti, aby ho zabila. Táta se díval na řadu lovců. Podle jeho názoru jsem byl zbabělec, protože jsem si dopis nepřečetl. Možná to tak bylo, ale měl jsem pocit, že mu poprvé v životě skutečně rozumím. Celou dobu se pro nás snažil dělat to nejlepší. Tátova drsná láska mi pomohla přežít a díky ní jsem našel životní poslání a ženu, kterou se miloval. Můj otec svou povinnost splnil. Já udělám to samé, což znamenalo udržet ho tady tak dlouho, jak jen to půjde. Můj bratr přišel taky, stál vedle mámy. Jeho kariéra byla v traskách. Levou ruku měl stále obmotanou tlustým obvazem. Kody prsty zachránil, takže je mohli Mošovi po jeho návratu chirurgicky přišít. To nejlepší, v co mohl doufat, byl návrat zlomku ohebnosti a síly, kterou v nich kdysi měl. Federálové ho veřejně označili jako osobu zodpovědnou za incident na Buzzard Island. Oficiální verze byla snužka nesmyslů o speciálních efektech, co se vymkly kontrole a spoustě drog kvůli nimž skončilo hodně lidí po smrti. Bylo to neskutečný svinstvo, ale někoho obvinit museli a armáda právníků se ho teď chystala zrujnovat. Mohl sice doufat, že bude jednoho dne znovu hrát, ale mož byl jako já. Když v něčem nemůže být nejlepší, tak proč to dělat? Další život zničený kvůli mě. Ale pytové byli přizpůsobiví, proto zahořklost schovával zalhostejnou maskou, a mož navíc spatřil skutečný svět. Zrovna dnes ráno za mnou přišel a zajímal se, co to obnáší stát se lovcem. Také řekl, že jestli se připojí, a bylo to velké jestli, má v plánu vybudovat tým Rockstar, až se nevyhnutelně stane nejlepším žijícím lovcem. S radostí jsem doporučil jeho přijetí. Federálové z nějakého důvodu cítili potřebu vyslat své zástupce. Možná Majer schápal, že to celá je jeho vina, nebo nás možná chtěl jen provokovat, protože to byl tak malicherný člověk. Poslal dva agenty a vzhledem k tomu, koho poslal, jsem to odhadoval spíš na tu provokaci. Grant Jefferson vypadal v drahém italském obleku bolestně nesvůj. Z Granta by vlastně byl dobrý pit. Když nemůže být nejlepší, tak proč se snažit? Nepochyboval jsem, že z něj bude velice výkonný federál, protože lhaní a sebestřednost pro něj byly druhou přirozeností. Nervózně se ošíval, jak po něm čas od času nějaký lovec střelil chladným pohledem. Ale na druhou stranu on a sem patřívali do stejného týmu. Grantovi možná účast nenařídili. Možná se přihlásil dobrovolně. To se nikdy nedozvím. Druhým zástupcem vlády byl agent Franks. Živíkal. Nepochyboval jsem, že by byl raději někde jinde a něco tam zabíjel. Netušil jsem, co Frank se pohání. Dodržel však slovo a dokončil misi. Ostatní lovci trpělivě poslouchali Majla. Ten nebyl nejlepší řečník, ale mluvil za nás všechny. Stařík Shackleford seděl mezi svým otcem Raymondem Shacklefordem druhým, kterého všichni znali jako Erla Herbingera a svým vnukem nejtem, který měl na noze sádrou. Raymond Shackleford třetí, nebo šéf, jak se mu říkal, si mě odchytil ten den, co jsme se vrátili. Jeho jediná slova byla Díky, že jsi zabil mýho syna. A myslel to upřímně chtělo se mi z toho brečet. Julie je pocházela z dobrého rodu. Stěna s rodinnými portréty potvrdila mé podezření, ale i kdybych Raymonda Shekelforda nepoznal podle obrazu, dívat se dnes na několik generací Shekelfordů by mi stačilo. Ze všech vyzařovalo stejné neoblomné odhodlání. Duch, který mě poslal zpátky, byl Raymond Bubba Shackleford osobně. Zakladatel lovců monster na nás stále dohlížel. Holy byla zničená, Semovu smrt snášela opravdu těžce. Tripý položil ruku kolem ramen a přitáhl si ji blíž. Marně se ji snažil utěšit. Ostatní uhnuli pohledem. Všichni tu dnes byli kvůli mně. Hrozba sice mířila přímo na mě, ale lovci drží při sobě. Byl jsem jeden z nich a věděl jsem, že by za mě obětovali životy a já bych to samé udělal pro ně. Měl jsem je rád jako vlastní rodinu. To no sakra, oni byli moja rodina. Seděl jsem v první řadě, v nepohodlném černém obleku a kravatě. Byl nádherný den. Obloha bez mráčku, čerstvý jarní vzduch. Zpívali ptáci. Julie v černých šatech byla po mém boku, od našeho návratu domů toho moc nenamluvila a já věděl, že je stále v šoku z konečné smrti svého otce. Měla teď problémů víc než dost. Znamínka na krku a břiše se neměnila, ale byly tu náznaky, že se něco děje. Zatímco Majlo vyprávěl historky, natáhl jsem se a vzal svou ženu za ruku. Unaveně se na mě usmála. Ať už se blížilo cokoliv, budeme tomu čelit spolu. Když Majlo skončil, sešel z pódia. Earl Herbinger vstal a bez slova položil na rakev dvě nášivky s Majlíka s rohy a mrože s Benžem. Pár z nás, které o to předem požádali, spustilo rakev do země. Rozplakalo se dítě. Majlo přišel ke své ženě, která něžně kolébala plačícími mimo. Shona Andersnová porodila den poté, co se majlo vrátil z Nového Zélandu. Byla to zdravá holčička. Pojmenovali ji Samantha. Epilog Mocný démon se nepozorovaně krčil ve větvích vzdáleného stromu. Tiše sledoval pohře plovců dole. Byl naprosto nehybný, drápy zaťaté do kůry, aby udržel rovnováhu, zatímco slabý vítr pohupoval větvemi. Démonovo třetí oko, zasazené hluboko v plátech jeho lebky, dokázalo událost jasně přehrávat nepřítomnému pánovi. Skvílení lidského dítěte začalo démonovi kručet v žaludku, ale masa bude muset počkat. Dnes přišel sledovat. Zabíjet bude zítra. Čtveřice se schromážděla, Projektoval mistr myšlenky přímo do démonovy mysly. Cítíš je? Démon si prohlédl dav. Bylo mu řečeno, že čtyři smrtelníci navštívili dimenzi starobilých a vrátili se zpět živí. To samo o sobě bylo pozoruhodné, ale tři z nich tam dokonce zničili svrchovaného pána. To bylo působivé, dokonce i podle standardů nesmrtelného démonického prince prvního nalezl snadno. Byl to jeden z padlých, oblečený do masa a oživený elixírem života. Na rozdíl od ostatních svého druhu tento předstíral, že je člověk a jako člověk i žil. Ale i tak démon cítil jeho násilnickou auru, Již padlý nosil jako plášť. Mohl si hrát na člověka, nikdy se jim však nestane. Říkají mu teď agent Franks, potvrdil mistr. Z pocitu povinnosti přešel na druhou stranu. To démonovi nedávalo smysl. Padlí neznali žádnou povinnost nebo odanost. Byli na věky zatracení, bezvýznamní. Neměli co ztratit, tahle válka jim nemohla nic přinést. A proto je tak nebezpečný. Druhý byl vlkodlak. Herbinger vstoupil do světa starobylých, aby odtamtud před několika lety zachránil svého vnuka. Ten byl vybrán jako bojovník lidí, byl však slabý a nechal se zmanipulovat nekromantem, hudem. Podlehl upírce a byl nahrazen. Démon na něm viděl, že to není obyčejný likantrop. Podle měřítek smrtelníků byl prastarý a znalý bitev, ulovil už téměř všechny druhy bestií. Zabít ho by byla podsta. Tento les sdílel z mnoha duchy. I oni přihlíželi. Démon patřil ke členům královského rodu, ale neklidní mrtví lovci ho i tak znervozňovali. Tihle duchové už si svou stranu v nadcházející válce vybrali. Mnoho mrtvých se tentokrát si ho pánem nespojí. Jeden obzvláště rozstřílený duch kroužil kolem stromu, snažil se ho vyprovokovat k souboji. Démon ducha ignoroval a soustředil se na pánův úkol. Najít dalšího ze čtveřice démonovi trvalo déle. Byla to mladá žena, která seděla v první řadě. Ochránce? Nemožné, ale když se třetí oko zaostřilo, mohl vidět černé značky druhých pod jejími šaty. Ano, Řekl mistr. Přešla, aby zpět přivedla svého milence. Je statečná. Démonický princ se zamračil. Poslední ochránce byl nezastavitelný válečník, kterého zabili jen díky zradě. Tahle malá holka bude snadnou kořistí. Nepodceňuji mé dítě. I teď ukrývá posvátný artefakt. Druzí by si nového ochránce nevybrali lehko vážně. Poslední se hledal nejhůř. Spousta lovců na pohřbu byla nebezpečná, každý výjimečný svým osobitým způsobem, nebojácní, čestní, kreativní, nemilosrdní nebo odvážní. Pár jich poznával z předchozích bitev, ale nikdo z nich nebyl vůdcem. Tam... Démon se zaměřil na mladého muže, který držel novou ochránkyni za ruku. Byl to válečník to, bez sporu, ale démonický princ nechápal, co je na něm tak výjimečného, proč mu byla dána přednost před ostatními. On je ten, kdo nepřešel dobrovolně, ale jeho vynucený přechod skončil zkáze bídného svrchovaného pána. Předtím se ho starobylí marně snažili svést, přinutit a ošálit, aby vykonával jejich vůli. Když zničil upíra raje Šeklforda, nevědomky tím přijali jeho titul. Musel se hodně snažit, ale pak démon začal rozeznávat pravdu. Toho člověka nevybrali bezdůvodně. Bylo to v jeho krvi. Po generace různé frakce manipulovaly události do tohoto místa na tuto křižovatku času k velkému finále. To on mne probudil. To on rozbil čas. Musí být vůdcem. Využij ho a pak zničím. Náhlá síla otřásla stromem. Démona do hrudi zasáhl výboj energie. Drápy rvali kůru, jak byl sražen z pozorovatelny ve větvích, Roztáhl kožnatá křídla a tiše se snesl k zemi. Přistál přikrčený, těsně složil křídla a čekal. Živí lovci si ničeho nevšimli. Před démonem se objevil blikající duch, oblečený do kožené zbroje lovce z přelomu století. Duch byl připravený bojovat. Tady nejse živítenej, tohle je soukromý obřad obořil se na prince. Démonický princ mrtvého muže poznal, když si dávno spolu bojovali. Vytáhl se do plné výše, tyčil se nad duchem, když poprvé promluvil. Já tě znám, pomáhal jsem tě zabít. Mrtvý muž pomalu přikývl. Uznávám, že jo, ale tím si tu svoji rohotou palici nezatěžuj. Moji lidi skóre jednou srovnají ukázal na severový chod, odkud jsem démon přišel. A teď táhni z mýho pozemku! Zvažoval možnosti. Osamělý duch mu moc ublížit nemohl. Nedaleko stojící lovci ale měli fyzická těla a stříbrem nabité zbraně by mohly být problém. Objevovali se další duchové a princ si uvědomil, že stojí proti velké přesile. Není ten správný čas, mé dítě... Varoval ho mistr. Konec světa se blížil, ještě tu nedí. Nechlovce ať dnes pohřbí své mrtvé. Ještě nás čeká mnoho příprav. Frustrovaný démon souhlasně sklonil rohatou hlavu před armádou duchů, otočil se a dusal pryč. Zanechával za sebou jen otisky pařátu v rudé půdě. Cestou minul myhotajícího se ducha starého schrbeného muže, který se opíral o dřevěnou hůl. Mrtvý lovec studoval složitý symbol vyvedený na démonově hrudi. Už jsem to znamení viděl, promluvil duch se silným přízvukem. Nedávno hada prachu nakreslil otec mýho přítele. Posunul si brýle, zamračil se a teatrálně si odplivl před démonova kopita. Ještě jsme tady neskončili, zasičel démon. Ne, my se teprve rozjíždíme, odvětil stařec s úspěvem.